Bai, seurtamen aukan adu dila hasteat bezala, uh, garazikoa eta bai gurrikoa beiratiak izanen diela. Gure amentsasen ala, ala izan dain eta ara, o, e, biak bi, beiratiak izan diten uh, biziki konten gira. Mal urosta handako, komprentzekoa da, Inan bai gurrikoa eta garazikoak atxikitzia biak, uh, gure eta kobe serbitxeak atxikitzia, anitz, uh, esperantzia behinen, guri hori konten gira bizten da. Baigurrikoa nolata bon, uh, etzen uh, normetan bez, be, behar demezalakoa. Pentsatieak ininguk ba, e, guai komedian azteko uh, bulegoak eta erreberritzia eta horrat kartzia behaz zerbitzu hori. Esteut eta Baigurriko plazan eta izaitea gauza hantai bat bezitzen zela izanen.